5. Барбара Робінсон у своїй спальні лежить в піжамі і читає при світлі приліжкової лампи. Аж тут дзвонить телефон. Каталепсія Хорхе Кастро не така хороша, як забути місто, і назва, здається, навмисно відштовхуючою. Декларація письменника про те, що він усе ж таки літератор. Але гідна уваги. Крім того, робоча назва її власної книги, обличчя змінюється. Теж не зовсім улюблені вірші, рекомендовані для читання біля каміну молодими і старими. Телефонує Джером з Нью-Йорка. Там, де вона, зараз чверть на одинадцяту, отже за східним часовим поясом, вже настало завтра. «Привіт, братику. Ти спиш допізна і ти не на вечірці, якщо це не вечірка для німих?» «Ні, я в номері готелю. Надто збуджений, щоб спати. Розбудив?» «Ні». Барбара сідає в ліжку і підкладає під спину подушку. Просто читаю перед сном. Сільвія Плат чи Енн Секстом піддражнює джером. Роман, хлопець, який це написав, деякий час викладав на горі. На горі означає у коледжі Белла. Що нового? Він в бурхливому пориві виливає їй усе, що вже встиг розповісти батькам і голі, а вона в захваті. Вона приємно дивується, коли брат говорить про сотні тисяч доларів гонорару і навіть тоненько пищить, коли чує пропланований тур. «Візьми мене з собою, я подаватиму тобі чай». «Я подумаю над твоєю пропозицією. Що в тебе, Барбарелла?» Вона ділиться новинами, потім замовкає. «Нехай це буде Джеромі день». «Барб, ти десь пропала?» «Та й ти теж». «Не вірю». «Ти щось задумала. У чому страшна тайна? Наливай!» «Незабаром розповім», – обіцяє вона. «Обов'язково». «Скажи, ти давно контактував з Голлі? Я ніби як відшила її на днях. Тепер мене сумління гризе». «Але не так вже й гризе, якщо чесно. Треба писати важливий есей, а вона лише почала. Якщо бути чесною до кінця, то й не починала». Він стисло розповідає про справи, закінчуючи Елен Креслов, Барбара вставляє «так», «вау» та «еге» у потрібних місцях, але слухає неуважно, думками знову і знову повертаючись до того клятого есею, який має надіслати до кінця місяця поштою. Голова хилиться. Вона не пов'язує зникнення, про яке говорить Джей із тим, про яке розповіла Олівія Кінгсбері, хоча портрет Хорхе Кастро дивиться з обкладинки книги просто на неї. Він чує, як вона позіхає і собі зітхає. «Не відпускаю тебе. Мені подобається говорити з тобою, коли ти слухаєш. Я завжди слухаю тебе, любий брате». Брехло. Сміється він і завершує розмову. Барбара відсуває книжку, не підозрюючи, що її автор є членом маленького і надзвичайно нещасливого клубу. І вимикає світло. Шосте. Цієї ночі голісниця – її стара спальня. Ті самі шпалери, що й на Бонд-стріт у Цинциннаті. Це не просто спальня, а уявний музей її імені. Скрізь маленькі ідентифікаційні таблички. Об'єкти перетворилися на артефакти. Аудіосистема – Лудіус, смітник – Белла Сідерея, ліжко – Кубіле Трісті Спуела. Оскільки людський мозок безперервно будує зв'язки, вона прокидається, думаючи про свого батька. Таке буває нечасто. До чого б це? Він помер дуже-дуже давно і завжди нагадував тінь, навіть коли зрідка був удома. Говард Гібні працював продавцем у компанії Ray Garton Farm Machinery і постійно подорожував середнім заходом, продаючи яскраво-червоні, мабуть, щоб не плутати із Джон Дір, комбайни, жатки та трактори Трумейд. Коли батько залишався вдома, Шарлотта дбала про те, щоб він ніколи не забував, хто саме підтримує домашнє вогнище. У країні третього світу він міг би стати зіркою продажів, але вдома існував лише у вигляді декларації. Голі встає і прямує до бюро. «Все її трудове життя?» Життя, яке вона сама створила під себе або у Finders Keepers на Фредерік-стріт або у маленькому домашньому кабінеті, але деякі записи, артефакти, вона зберігає в нижній шухляді бюро. Їх небагато, і більшість викликає спогади, які являють собою суміш ностальгії та туги. Ось табличка отримана нею у якості другої премії на конкурсі ораторського мистецтва серед учнів початкових шкіл міста, коли вона була ще достатньо юною і достатньо впевненою, щоб виступати перед юрбою. Вона декламувала вірш Роберта Фроста «Лікувальний мур», і Шарлотта похвалила її, не забувши зауважити, що Голі могла б отримати й перше місце, якби не затнулася на другій строфі. Ось фотографія, на якій вона, шестирічна, розмовляє з батьком. Він у костюмі, а на ній вбрання привида, власноруч пошити батьком. Голітманно пригадує, що мати, яка на Геловін зазвичай тягала її з дому в дім за руку, того року хворіла на грип. На знімку Говард Гібні посміхається. Їй здається, що тоді вона теж посміхалася, хоча з цим простирадлом на голові не розбереш. Але я точно посміхалася». Бормоче голі, бо він не тягнув мене додому дивитися телевізор. Крім того, він не нагадував їй дякувати в кожному домі, а просто знав, що вона і без того обов'язково це зробить. Але їй потрібна не меморіальна дошка, не фотографія з головіну, не паперові квіти, не дбайливо вирізаний і збережений некролог батька. Їй потрібна листівка. Колись їх було більше, щонайменше з десяток, і досі вона вважала, що інші загубилися. Після викриття брехні матері про спадщину спадає на думку ще менш приємна здогадка. Мати вкрала сувеніри чоловіка, чоловіка, якого Гольді пам'ятає дуже смутно, і який перебував під п'ятою дружини, з рідка траплявся поруч, але міг бути добрим і веселим у тих рідкісних випадках, коли залишався сам із маленькою донькою. У школі він чотири роки вивчав латину і навіть отримав нагороду, першу, а не другу, за двосторінковий есей, написаний цією мовою. Есей називався «Quid est veritas» що таке правда?». Незважаючи на рішучі, майже різкі заперечення Шарлотти, Голі сама записалася на повний дворічний факультативний курс латини. Вона не хапала зірок з неба, як батько, коли працював агентом з продажів, але мала солідний середній бал і пам'ятала достатньо, щоб знати, що трістіс пуела це сумна дівчина, а Белла Сідерея – це зоряні війни. Те, що вона усвідомлює нині, тепер це ясно як день, Латина була способом наблизитися до батька, і хіба тоді він не простягнув руку їй назустріч? надсилав листівки з омахи, талси та репіт-сіті. Все ще у піжамі, стоячи на колінах перед бюро, вона шукає у нижній шухляді ті рештки минулого трістіс Поела, побоюючись, що навіть останню листівку, котру не змогла вкрасти мати, яка беззаперечно викреслила Говарда Гібні з власного життя, вона, дурепа, витратила під час переїзду. Нарешті вона знаходить її, застряглою у щілині, попід задньою стінкою шухляди. На лицьовій стороні – аркова брама у сент Луїсі, Повідомлення латиною без сумніву написане корпоративною кульковою ручкою Farm Machinery. Усі листівки до неї він писав латиною. Прикладати було її роботою і задоволенням. Вона перевертає картку і читає. «Капа голі, Делиціям меам амо, луде матретуа мокс домі еро, патертус. Це було єдине, що він вважав своїм досягненням, те, чим він пишався навіть більше за продаж нового трактора за 170 тисяч. Одного разу він сказав їй, що він єдиний продавець сільськогосподарської техніки в Америці, який вивчає латину. Він сказав це у присутності Шарлотти, і вона відповіла сміхом. «Тільки ти можеш пишатися тим, що розмовляєш мертвою мовою», – пхикнула вона. Говард усміхнувся і промовчав. Голі бере листівку з собою до ліжка і знову читає її при світлі настільної лампи. Вона згадує, що перекладала за допомогою латинського словника і бормоче переклад. «Мила Голлі, не люблю тебе, моя солоденька. Не давай мамі сумувати. Скоро буду вдома, твій тадо». Голлі імпульсивно цілує картку перш ніж усвідомити, що робить. Поштовий штемпель надто розмитий, щоб прочитати дату, але Голлі вважає, що її надіслали незадовго до того, як батько помер від серцевого нападу в номері мотелю на околиці Дейвенпорта у штаті Айова. Вона пам'ятає, як мати скаржилася, ні, як їй дошкуляла вартість доправлення тіла залізницею. Голі кладе листівку на тумбочку, думаючи, що вранці знову сховає її до шухляди бюро. Артефакти, думає вона, музейні експонати. Вона засмучена тим, що майже немає спогадів про батька, і тупо злоститься, вчергове усвідомлюючи, що тінь матері майже знищила їх. Невже Шарлотта вкрала інші листівки так само, як вкрала спадщину Голі? Залишилася лише ця. Можливо, завдяки тому, що молодша і набагато боязкіша версія Голі використовувала її як закладку або клала в сумку, шотландку, звісно, котру тоді тягала всюди. Вона ніколи про це не дізнається. Невже ж тато проводив так багато часу у дорозі, тому що не хотів повертатися додому до дружини? Вона ніколи про це не дізнається. А от у чому вона впевнена, то у тому, що він завжди був радий повертатися додому, до Капа Голлі. Голі також впевнена, що вони вдвох вдихнули трохи життя у мертву мову. Це була їхня спільна справа. Голлі вимикає світло, вмощується. Сни про Шарлоту в дитячій спальні Голлі. «Пам'ятай, кому ти належиш», – виголошує Шарлотта, потім виходить і зачиняє за собою двері.